أحمده دالاً ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَسَلَّمْ أَمَّا بَعْدًا Siapa yang menyebutkan fa'idah? Humaid? Bersyukurlah atas nimat apa? Nimat apa yang ada di dalam ayat ini? nikmat apa firuz Hmm Iman dunia Nikmat apa puisi Dalam ayat ini bahas tentang nikmat apa Raga nikmat apa ni nikmat air Qalama wardama amadyan Tadkala Nabi Musa a.s. mendatangi Ma'umadiyan Dan Ma'umadiyan Zaman dahulu Perkumpulan manusia Ditandai dengan adanya Mia, adanya air-air Sumur-sumur Maka air adalah kebutuhan Seluruh makhluk hidup Apalagi faedahnya disuan. tanggung seorang anak wanita telah tanggung jawab ayahnya kafabila mar'i izman an yudai'a may kebutuhan wanita kebutuhan anak wanita dari ma'isyah dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain ini adalah tanggung jawab sang ayah di mana di dalam ayat ini mereka telah mengukurkan tanggung jawab tersebut dikarenakan Sang ayah telah lemah, telah tua sehingga sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah. Maka ayat ini juga sebagai dalil la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. <tuh> Kalau memang dia sudah tidak mampu, maka sudah gugur Apalagi faedahnya im? Wanita, wanita, wanita yang baik adalah wanita yang Wanita yang baik adalah wanita yang menyadari kodratnya sebagai wanita yang lemah Aslul khilqoh Maru'aitu minna kisoti aglin wadinin disadarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelemahan mereka supaya mereka sadar dan memposisikan diri pada posisi yang selumrahnya, selayaknya. Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. Walamma waradama amadiana wajada alayhi ummatam minan nas Wajah demi dunia memerhati ini tadu dan kalama khutbku ma kalatala naskih ada yustiror dia wa Abu Na Sheikh Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang barokahnya gembalaan, barokahnya an'am, barokahnya binatang dan terkhusus adalah kambing para ri'a para penggembala mereka mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an pekerjaan siqa pekerjaan memberikan air minum dan juga ayat ini sebagai pelajaran juga tentang berbuat ihsan walaupun kepada binatang Fi kullika bidin radbun fi kullika bidin radbin ajrun kata Rasulullah SAW di setiap hati yang masih hidup ada pahala kamu beri makan kucing memberi makan kambing memberi minum binatang ternak semua itu adalah pahala apabila engkau meniatkannya sebagai bentuk ta'abbudan lillah sebagai bentuk ihsan maka semua itu akan mendapatkan pahala Bahkan seorang pelacur dari kalangan Bani Israel diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah karena ihsan kepada seekor anjing. Maka perkataan mereka qala la naski memberikan air minum. Ini adalah perbuatan ihsan. Selain daripada pekerjaan juga ibadah juga bentuk ihsan perbuatan baik kepada makhluk hidup qala allah azza wa jalla fi kitabihil karim fasqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima asalta ilayya min khairin faqir Maka setelah Nabi Musa AS <koh> bertanya kepada dua wanita tersebut. Kenapa kalian kondisinya seperti ini? Dan mereka menjawab bahasanya orang-orang tidak ada yang peduli. Sedangkan mereka tidak punya laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka Nabi Musa AS tanpa pikir panjang. Tanpa lama-lama beliau pun akhirnya memberikan minum untuk mereka berdua fasaqalahuma beliau menimbakan air untuk mereka berdua untuk binatang mereka famattawalla ila kemudian setelah itu beliau berpaling pergi menuju kepada naungan kembali ke tempat beliau yang semula faqala rabbii innii lima aazalta ilainayya min khairin faqir Maka Nabi Musa pun bermunaja kepada Allah Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Sesungguhnya aku Fakirun Fakir adalah khabar Dari ini Sesungguhnya aku ini ya Allah Fakir amatlah butuh Terhadap apa yang telah kau turunkan kepadaku aku Berupa kebaikan Ini adalah doanya Nabi Musa AS. Setelah beliau Kelelahan dari perjalanan yang panjang Belum mendapatkan makanan sedikit pun Ditambah lagi beliau Membantu orang yang sedang kesusahan Maka beliau pun Kembali kepada Allah Subhanahu SWT Untuk memohon Kemuliaan dan juga Keutamaan dari Allah Subhanahu SWT dan di sini menggunakan fi'il madi lima alzalta ini selain doa juga bentuk syukur ya Allah seperti biasa ya Allah aku selalu butuh kepada apa yang telah engkau berikan kepadaku berupa kebaikan-kebaikan seperti sebelumnya sebagaimana engkau telah selamatkan aku dari Firaun selamatkan aku dari kejaran bala tentaranya kau telah berikan aku petunjuk kematian, maka sama ya Allah sekarang pun aku butuh lagi. Karena itulah doa ini menggunakan filmati lima ansalta bukan lima tunzil, tapi lima ansalta. Ini doa plus syukur, Iktiraf dengan iman Allah Subhanahuwataala yang telah dirasakan. Kemudian setelah itu meminta lagi. syukuri dulu apa yang sudah ada baru minta tambahan. Jangan minta tambahan sementara engkau belum selesai mensyukuri apa yang telah ada. Itu termasuk sebaik-baik doa. Jadi sebelum kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala adabnya kamu harus iktiraf dulu terhadap nikmat-nikmat yang sudah sebelumnya diberikan kepadamu ya Allah. Rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya karena amal saleh hantar do baru minta lagi oh yang kemarin saja belum bayar kok kemarin kemarin saja belum lunas kok mau utang baru itu kalau dalam muamalah dunia demikian juga dengan muamalah kepada Allah Subhanahu wa adab di dalam berdoa adalah dengan memuji Allah terlebih dahulu ini adalah syukur plus juga sana dan juga doa dan nanti akan kita jelaskan betapa agungnya doa ini dan betapa butuhnya manusia untuk berdoa dengan doa Nabi Musa ini doa Nabi Musa ini di gadang-gadang adalah doa untuk minta istri, padahal enggak ini adalah doa yang lebih umum dan lebih agung daripada hanya sekedar meminta istri Qalal imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala parakolahumma musa alaihi salam warahimahuma. Maka hati Nabi Musa pun luluh, rokok. Hati-hati beliau luluh, tersentuh terhadap mereka berdua karena kasihan, rasa iba. Warahimahuma dan Nabi Musa pun menyayangi keduanya dengan cara membantu. Fasakohlahuma, maka Nabi Musa pun memberi. Menimbakan air bagi mereka berdua. Wa rotalibin minhumal Tanpa meminta balasan, tanpa meminta upah. Padahal beliau sangat-sangat butuh. Bisa saja beliau bilang tak timbakan, tapi saya minta sesuap nasi ya. Saya minta satu bungkus nasi. Bisa, tapi enggak. Murni beliau melakukan semua itu sebagai bentuk ihsan membantu orang yang sedang kesulitan tanpa mengharap balasan walalahu qasdun ghairu wajahillahi taala dan nabi Musa juga tidak memiliki maksud selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas adalah tujuan yang paling tinggi ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan yang paling tinggi Allah Subhanahu wa taala berfirman illabid di wa wajhi rabbil a'la di situ Allah menggunakan sifat al a'la sifat yang paling tinggi karena memang ikhlas adalah tujuan yang paling mulia tidak ada di dalam kehidupan ini suatu upaya yang lebih mulia dari upaya yang diinginkan padanya wajah Allah Subhanahu wa taala ikhlas falamma saka lahuma Makatatgalan Nabi Musa alaihissalam memberi mereka air. Wakana dalika wakda shidati harin wasaton nahari dan pada saat itu adalah waktu sangat lagi panas-panasnya siang di tengah-tengah siang. Medaliilikau lihi dengan dalil bukti Firman Allah Subhanahuwataala itu matawallah iladil. Kemudian beliau berteduh, menunjukkan panas. Kalau kalau pagi-pagi, engkau akan berteduh, atau sore-sore, engkau akan berteduh. Ini menunjukkan kejadian ini adalah di siang bolong, di matahari yang lagi panas-panasnya, karena beliau berteduh. Mustarihan lil katdilah li ibadat tabi. Beliau dalam keadaan istirahat di bawah naungan-naungan tadi di bawah naungan-naungan itu di bawah teduh pepohonan ba'da ta'ab setelah kelelahan ada yang mengatakan ini di bawah pohon ada yang mengatakan di samping dinding yang jelas di bawah naungan faqala fi tilkal halati mustarzikon rabbahu maka nabi Musa pun mengumandangkan doa pada kondisi seperti itu doanya seorang hamba dalam kondisi yang sangat rendah, dalam kondisi yang sangat di bawah, pada posisi pada titik terendah seorang hamba itu adalah termasuk doa yang mustajab kamu berdoa dalam kondisi lagi sulit-sulitnya lagi berada dalam titik terendah itu adalah termasuk mustajabut dakwah asy'asa roksuhu mugbarotin kodamahu ia mengangkat kedua tangannya ke ya rab ya rab menunjukkan berdoa dalam kondisi <coughs> sulit dalam kondisi terhimpit ammay yujibul mudarra idza daa wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard allah makana nabi musa berdoa dalam kondisi seperti itu mustar sikun rabbahu meminta rezeki kepada rabbnya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah ya Rabb <coughs> sesungguhnya aku ini terhadap apa yang telah engkau turunkan kepadaku berupa kebaikan amatlah butuh Ay ini muftarik muftakirun lil khair sesungguhnya aku amatlah butuh kepada kebaikan allazi tasuquhu ilayya wa tujayy wa Yasiruhuli, karena Yasaro bisa juga, Sayyaro bisa Yasaro. Yasaro mudahkan, Sayyaro jalankan. Sesungguhnya aku butuh kepada kebaikan yang kau hantarkan kepadaku dan kau mudahkan kepadaku. Wahdah su'alun min hubi halih dan ini adalah permohonan dari Nabi Musa alaihissalam dengan menggunakan lisanul hal menggunakan lisan keadaan. Dari sisi mana? Dari sisi Nabi Musa enggak bilang minta apa. Ini adalah soal berdoa dengan lisanul hal min haydhu annahu lam yadhkur tafasil talabih. Beliau tidak menyebutkan rincian minta apa padahal beliau butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh teman karena beliau adalah seorang yang gorit, seorang musafir, seorang yang sendirian dari negeri yang jauh. Orang namanya orang dari jauh yang paling dibutuhkan apa? Seorang yang sedang dalam perjalanan yang paling dibutuhkan apa? Adalah iwa, tempat bernaung, tempat bersinggah, tempat untuk singgah. Tapi Nabi Musa enggak nyebut. Pokoknya ya Allah aku butuh kebaikan darimu. Apa butumu? kamu lebih tahu nah itu. itu namanya Su'alun bilhal Su'alun bilisanil hal Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan lisanul hal Dengan lisan perbuatan Dengan lisan keadaan Bukan dengan lisan ucapan Wa su'alun bilhali Ablagu minas su'ali Bilisanil makol Fa'idah dari alimah Mas Sadi. Sedangkan berdoa dengan Keadaan ini lebih Mengena daripada berdoa dengan meminta ucapan. Apa alasannya? Karena seorang itu berdoa dengan lisan ucapan kadang nggak jujur. Ya Allah, aku butuh duit. Ya Allah, padahal duit di rumahnya masih ada. Tidak butuh namanya. Ya. Karena doa bilisan ilmakoal berdoa dengan ucapan itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku butuh pekerjaan. Ya Allah, aku sangat butuh. Ya Allah. Padahal dia kerja Sudah kerja Ya Allah, Ya Allah aku butuh ini Ya Allah, Ya Allah aku butuh mobil Ya Allah, Dia punya kendaraan Ya Allah aku butuh motor, Ya Allah padahal dia punya motor Belum tentu yang diucapkan oleh seorang hamba Dalam doanya itu adalah benar-benar yang dia butuhkan Bisa jadi itulah yang dia inginkan Tapi bukan yang dia butuhkan Doa seorang hamba adalah keinginannya Belum tentu kebutuhannya Doa seorang hamba Adalah keinginannya Belum tentu itu kebutuhannya Tapi kalau berdoa dengan lisanul hal Mengadukan kepada Allah Dengan keadaan Itu sudah pasti benar-benar Jujur, ya Allah Lihat kondisiku sudah seperti ini Dan kau tahu sendiri ya Allah Apa yang aku butuhkan Jadi tidak perlu ngomong Kenapa? Karena doa Soal bilisanil hal ablak Berdoa dengan lisanul hal dengan keadaan itu lebih mengena. Karena lisanul makal kadyaqiz. Ucapan itu kadang enggak sesuai. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. <tuh> Di antaranya adalah Hati seorang mukmin adalah hati yang rapi, hati yang mudah tersentuh, bukan hati yang keras. Melihat sesuatu yang membuat rasa iba, yang memanggil rasa iba, ia pun akhirnya merasa iba. Itulah hati seorang mukmin yang memiliki hati nurani yang kuat. Itulah seorang mukmin. Karena itu para ulama membuat kita berrikoq. Khusus kitab atau pembahasan hadis-hadis yang bisa melunakkan hati, karena hati manusia itu sering sekali mengeras. Tumakal satulubukum mimbaq di dalik. Pahiyakal hijaroh tiaw asyadu kaswah. Wa inna min al hijaroh ti lam ayat Maka hati seorang mumin adalah hati yang lunak, mudah menangis, mudah tersentuh tentunya dengan hakikat bukan dengan halusinasi kalau halusinasi hat hatinya para ujangga biasanya ini enggak enggak tepat wasyura wa yattabi'uhumul ghawun alam tahu annahum fi kulli tapi tersentuh dengan fakta bukan tersentuh dengan perak, dengan halusinasi <tip> dalam ayat ini juga terdapat pelajaran al mubadharah bil ihsan bersegera di dalam melakukan amal kebajikan dan membantu orang lain al mubadarah bil ihsan wal aun bersegera di dalam membantu dan menolong dan berbuat baik karena di sini menggunakan fa fasalahum nabi musa tidak pakai lama Maka kamu dalam ketika melihat kawanmu butuh Tidak usah mikir-mikir Ini nanti kalau tak bantu seratus Duitku tinggal segini Waduh Kurang Tidak nah, boleh Bantu orang itu Tidak usah perlu pikir-pikir panjang Tidak usah mikir-mikir Barang siapa yang mikir-mikir, barang siapa yang hitung-hitung Allah juga memberikan rezekinya hitung-hitung Sebagaimana dalam hadis. Maka enggak perlu berlama-lama, enggak perlu bahawa panjang-panjang, mikir panjang. Kalau mau bantu, dah segera bantu. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang kekuatannya Nabi Musa AS. Beliau menyelesaikan pekerjaan ini dengan sekejap. Fasako Allahumma. Selesai itu dah. selesai. Padahal... Ini adalah pekerjaan yang berat Karena dikatakan oleh para mufasirin Sumur itu ditutup dengan batu besar Yang tidak dimampui Dikuati Dikuati kecuali dengan 10 orang Oleh 10 orang Tapi oleh Nabi Musa Sakset selesai Karena memang Nabi Musa termasuk Nabi Yang paling kuat Fisiknya dan juga Azamnya Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran lagi-lagi boleh membantu para wanita Sesuai dengan kebutuhan saja Kalau sudah selesai dan Mengalih Beralih Kalau sudah selesai Dan pindah Dan pergi Jangan berlama-lama Karena kalau berlama-lama Ini akan membuka pintu fitnah Kamu melihat orang di jalan Wanita butuh bantuan Ya tolong dan, Kalau sudah sudah selesai Dan pergi Jangan kamu tunggui Jangan lama-lama Kamu ajak ngobrol ini akan membuka pintu fitnah Nabi Musa Setelah menyelesaikan tugas beliau Untuk membantu mereka berdua Beliau langsung pergi Karena sudah selesai tugasnya Ini diambil dari kata-kata Tumatawallah Jadi kalau kamu memang harus membantu orang di jalan Laki-laki ataupun wanita Maka bantulah sesuai dengan kebutuhan Kalau sudah selesai dan segera beralih dan segera menepi, segera pergi, supaya tidak membuka pintu fitnah. Pelajaran berikutnya juga dalam ayat ini terdapat isyarat tentang indahnya memberi lalu pergi pergi itu dengan apa maksudnya jangan menunggu balasan, jangan menunggu terima kasih indahnya memberi lalu pergi bahkan kalau bisa tanpa diketahui siapa yang memberi itu lebih ikhlas warajulun anfaqo autasoddaqo hatta la ta'lamu yaminuhu hatta la ta'lamu shimalu ma'anfaqot yaminuhu awkamakola salatu wassalam maka orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus, mereka itu tidak menunggu ucapan terima kasih Nabi Musa alaih salatu wassalam setelah membantu, ya pergi, udah gak nunggu balasan gak nunggu, ucapan terima kasih gak nunggu apa ya? beliau berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah ya Ikhwan, indahnya memberi lalu pergi. Bukan hanya pergi dengan badan, tapi juga pergi dengan hati. Lupakanlah ketika kamu sering memberi orang, lupakan. Pergilah kamu dari hal-hal itu. Pergilah kamu dan jangan mengingat kalau kamu pernah berbuat baik kepada bulan wala'ala. Hal itu lebih membantu dalam keikhlasan. Tapi kalau kamu habis memberi, kamu ingat-ingat terus. Namanya manusia lama-lama -lama nanti akhirnya jadi ngungkit lama-lama jadi ungkit ya yo halati naa menula tu betelu saudara dikumbilman niwal ada halati yang fikum ala huria anas <coughs> halaiyumin bilallah wal yomil akhir kalum ma'ruhuhu wa ma khairum min saudara diyat sabuha maka banyak ya ikhwan orang memberi tapi diungkit orang memberi menunggu terima kasih apalagi zaman sekarang di bulan ramadhan banyak memberi di foto dulu ini namanya habis memberi enggak enggak pergi habis memberi lalu sel selfie. Nah ini betapa banyak sodakot di bulan Ramadan oleh orang-orang awal banyak memang sodakot banyak pemberian-pemberian berterbangan -pemberian. di bulan Ramadan tapi juga jangan lupa selfie dulu setelah diberi cekrek dulu Maka ayat ini sebagai pelajaran Untuk membatalkan semua itu Memberi lalu pergi Tidak perlu nunggu selfie Tidak perlu nunggu terima kasih Tidak perlu nunggu semuanya Berilah dan pergi Pergi dengan badan Dan juga pergi dengan hati Jangan ungkit-ungkit Jangan lagi kau ingat-ingat Semua itu kebaikan akan kembali kepada dirimu sendiri Sebagaimana ayat berikutnya Kebaikan itu akan balik Maka itu ya ikhwan, indahnya memberi lalu pergi Mem Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata tawallah bukan zahaba Karena tawallah itu ablam daripada zahab Tawallah berpaling bukan hanya berpaling wajah tapi juga berpaling hati Setelah memberi langsung berpaling Dan gak, seakan tidak pernah ada Karena Nabi Musa AS tidak mengharap balasannya kepada manusia Mengharap balasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang yang tulus mereka tidak menunggu Ucapan terima kasih Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran Andaknya seseorang dari setiap kebaikan yang dia lakukan Mengharapkan pahalanya kepada Allah Nabi Musa di sini Setelah memberikan kebaikan Beliau mengharap pahalanya kepada Allah Ya Allah Aku butuh kebaikan darimu ya Allah. Kamu kalau mengharap kebaikan, balasan kebaikanmu kepada hamba mereka lemah. Mereka enggak bisa membalas dengan balasan yang besar. Tidak seperti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas kebaikanmu dengan berlipat-lipat. Ma taluladina yufiqunam walau bisa mila kama talih habba ambatat sabah sanabila fikul isum bulatimi atau habba akan Perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah seperti orang yang menginfakkan seperti satu biji yang menumbuhkan 7 sanabil, 7 kantong. Di setiap satu kantong terdapat 700 pahala, terdapat 100 pahala. Jadi ada 700 pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu dari setiap perbuatan baik sedekah fi Maka ini belajarlah ya ikhwan dari Nabi Musa Memberi lalu pergi Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran Tentang uluhullah, tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kata-kata Lima anzaltah, apa yang engkau Turunkan, yang namanya Sesuatu, turun dari atas Berarti Allah itu tinggi, Allah itu di atas Tidak sebagaimana, akidahnya Awamunnas, ahlul bid'ah Dan awamunnas, Allah ada Dimana-mana, ini akidah yang sesat Allah itu di atas, Allah itu di atas arsy, di atas langit. Ar-Rahmanu 'ala al Setiap ayat yang menjelaskan atau hadis yang menjelaskan tentang turun itu adalah dalil bahwasanya Allah itu di atas, Allah itu Maha Tinggi. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya seorang hamba itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu butuh kepada Allah dengan fakran zatiyan, dengan kefakiran yang secara zat. Berbeda dengan butuhnya kita kepada manusia, itu bisa lepas kita. Tapi kalau butuhmu kepada Allah ini enggak bisa lepas. Tidak ada satu detik pun. Tidak ada sekejap mata pun kamu itu bisa lepas dari butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Yuhannas, antumul fukarau ilallah, allahu wal qaniyul hamid. Apabila seorang hamba merasa butuh kepada Allah, ia akan mendekat, ia akan selalu bermunajat, ia akan selalu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, karena merasa butuh. Allah tak butuh kepadamu, kamulah yang butuh kepada Allah. Perhatikan anak-anak, pindah sini. Tidak bilang jangan di mimbar ini. Tak kelihatan di sini. Kamu kalau mau nggak kelihatan di sana aja di pojok sana kalian kalau nggak kelihatan di sini sini jong enak di sini. Dalam ayat ini ya kawan terdapat keutamaan doanya Nabi Musa ini. Robbi ini lima al-salta ilai yamin khoirin dari perkataan min khoir ya Allah aku butuh kepada kebaikan. Ini adalah termasuk doa yang paling ajma. Doa yang paling mencakup Karena kamu bilang kamu butuh kebaikan Belum tentu yang kamu minta itu baik bagi kamu Ini doa plus syukur plus istighoro Hebatnya doa ini, ini adalah doa minta Dan juga tadi syukur dari kata-kata lima salta Kemudian min khairin, ini mengandung istighoro Mengandung meminta pilihan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena bahkan seorang hamba Banyak sekali mereka meminta sesuatu Belum tentu yang mereka minta itu baik bagi mereka Karena mereka enggak tahu Allah tahu apa yang baik bagi hambanya Kau meminta kepada Allah Dan Allah memberikanmu pilihannya Kau memilih atas Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah memberikanmu pilihannya dan Allah lebih tahu. Allahu Ya Alamu, antumlah tak alamun. Wasa antak rahushe awah wahai rulaku. Wasa antu ibu sheawah wahai rulaku. Bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu itu jelek bagi kamu. Ya Allah aku minta uang ya Allah. Belum tentu itu baik bagi kamu. Ya Allah aku meminta harta, meminta kedudukan ya Allah. Belum tentu itu baik bagi kamu. Maka ini adalah doa yang termasuk doa yang ajma' yang paling mencakup dan juga paling aswab, paling benar. Doa yang paling benar. enggak akan salah jawaban dari doa ini. Kamu kalau minta sesuatu kemudian dikabulkan oleh Allah SWT, bisa jadi itu salah. Karena itu pilihanmu. Tapi doa ini adalah doa yang paling benar. Enggak mungkin salah sudah. Kamu minta kebaikan dan Allah tahu apa yang baik bagi kamu. Karena seorang hamba tidak tahu apa yang dia minta, kadang dia meminta kehancurannya. Betapa banyak manusia meminta kehancurannya. Sebagaimana orang-orang kafir. Wa kon lahuma ingkana hazaw al hakom min hendik faamtir raleyna hijar dan minas sama awidina bi azabin alin. Mereka meminta supaya diturunkan menantang Allah Subhanahu wa taala kalau memang ini adalah kebenaran turunkan kepada kami jarat minas sama batu dari langit Bani Israel ketika minta makanan yang paling istimewa Nabi mu Nabi, Nabi Isa sudah takut Qalu Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idan sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink wa razqna wa anta arrazz. Ayatnya. Hal yastati'u rabbuka an sama' qala taqulu in kuntum mu'minin nuridu an na'kula minha wa tadma'ina qulubuna wa na'lam annaka qad Bani Israil meminta kepada nabimu Nabi Isa untuk diturunkan makanan yang paling enak dari langit. Nabi Isa sudah takut, ini kau minta gini nanti mampu enggak syukuri. Ternyata betul, enggak mampu mensyukuri nikmat tersebut. Mereka juga minta kepada Nabi Musa, Wa'idistas kau Musa likomi fakul natri. Hmm. Wa'idul tu miamusalan ya nubinalakhatanar. Wa'idul tu miamusalan ya nubinalakhat apa ayatnya? Yang minta ganti makanan yang enak itu, di mana? Hmm? Qolana asbira 'ala dhaami wahid fada ulana rabbaka yuhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha baqitha'iha minta kepada Allah makanan macam-macam enggak -macam, sabar dengan makanan sedikit minta diluaskan dalam perkara dunia fada ulana rabbaka akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala atastabdiluna allazi huwa adna bil ladzi wa khair apakah kalian minta ganti yang baik diganti dengan yang lebih buruk jadi belum tentu yang kamu minta itu yang baik. Belum tentu. Ya Allah aku minta nikah sama si Pulana. Oh, kamu sebut namanya. Oh, kok senyum menyudahi. Ah, Belum tentu itu baik ya Ewan. Belum tentu itu baik. Maka doa ini adalah doa yang paling ajma' wa aswaf. Karena juga mengandung istighar. Belum tentu yang kamu minta itu baik bagi kamu kata Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam malfakrah asya'alaikum ya Allah aku ini kok kiri ya Allah aku ini tidak punya duit ya Allah bawa dia dikisuk ya. belum tentu kaya itu bagus bagi kamu belum tentu kamu sakit minta sembuh ya Allah aku berikanlah sembuh ya Allah belum tentu sembuh itu bagus bagi kamu bisa, bisa jadi sakit itu lebih bagus bagi kamu maka kalau mau berdoa ya ikhwan berdoalah dengan doa Nabi Musa ini Rabbi ini lima azaltai laya min khairin fakir dan juga doa ini adalah doa yang paling cocok dengan keadaanmu. Doa ini adalah ajma' wa aswab dan juga wa an doa yang paling cocok. Karena apa, Hewan? Karena hamba itu nggak tahu kebutuhannya. Kadang kita mengira sekarang ini saya butuh ilmu dulu, belajar dulu atau kerja dulu, yo yang enak. Ini sering jadi problematika anak-anak. Enaknya sekarang ini saya umur sekian ini kerja dulu atau belajar dulu atau nikah dulu gimana ya? Maka doalah dengan doa ini. Ini adalah doa yang paling ansab, yang paling cocok. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tahu kamu sekarang butuh ilmu, Allah akan berikan kamu ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahu kamu sekarang butuh pekerjaan, Allah berikan kamu pekerjaan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tahu Yang paling kamu butuhkan sekarang adalah Uang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kamu uang Kalau yang Allah subhanahu wa ta'ala Tahu kamu yang, yang paling kamu butuh, butuhkan sekarang Adalah taubat Karena mungkin kamu adalah seorang pendosa Yang baru bertatih Yang, yang baru berjalan tertatih-tatih Menuju ampunan Allah berikan yang paling kamu butuhkan Berupa taubat, berupa hidayah Pokoknya apa yang Paling kamu butuhkan sekarang itulah jawaban dari doa ini. Kalau kamu kalau Allah Subhanahu wa taala tahu bosi yang paling kamu butuhkan sekarang adalah istri, Allah Subhanahu wa taala akan berikan istri. Dan terbukti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa yang paling ansab, yang paling cocok Nabi Musa adalah datang dari jauh, lapar, butuh tempat tinggal, Allah Subhanahu wa taala berikan orang yang memberinya jamuan diberikan istri diberikan tempat tinggal diberikan pekerjaan ya satu doa tapi kan Allah tahu kebutuhannya Nabi Musa itu semua itu Allah berikan semuanya bisa jadi kalau kamu berdoa dengan doa ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kamu butuhkan langsung kamu dikasih pekerjaan kamu dikasih istri kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kamu butuhkan sekarang itu adalah yang kamu minta Allah akan berikan itulah ya ikhwan sedangkan kebutuhan kita ini enggak tahu kita ini yang paling kita butuhkan sekarang ini apa ada kalanya kita butuh taubat karena kita adalah seorang pendosa ada kalanya yang paling kita butuhkan adalah kendaraan mungkin yang paling kita butuhkan sekarang adalah rumah mungkin yang paling kita butuhkan sekarang mungkin istri kedua bisa jadi oh senang mas pokoknya ya doa ini adalah ajma' wa aswab wa ansal doa yang paling Jahami' Doa yang paling benar Dan doa yang paling cocok Terbukti dilakukan oleh Nabi Musa alaih salat wasalam dan benar Maka di bulan Ramadan ini Ekwan, eh kalau gak percaya silahkan Dipanjatkan doa ini Berkali-kali Banyak-banyaklah Memanjatkan doa ini dan nanti lihat hasilnya Setelah bulan Ramadan, apa yang kamu dapat Ya, eh, kita tes kita baca doa ini sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini dan nanti lihat. Setelah keluar dari Ramadan, apa yang kita lihat? Itulah yang paling baik bagi kita. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku butuh kepadamu pada kebaikan yang kamu turunkan kepadaku ya Allah. Kalau kamu di pondok nakal, butuh hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah. Kalau kamu di pondok kesulitan mencari kawan yang baik Kamu butuh kawan yang baik Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagimu kawan yang baik Pokoknya yang paling kamu butuhkan Itulah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala jawab dari doa ini Inilah ikhwan betapa agungnya doa Rabbi inni lima angzalta ilaiya min khairin fakir Terbukti Nabi Musa alaihissalatu wassalam Kondisi beliau kelaparan. Tapi Nabi Musa enggak enggak bilang, ya Allah aku lapar. Tidak. Beliau berdoa dengan doa yang lebih ajma, yang lebih mencakup. Memasrahkan apa yang paling sesuai bagi beliau. Sesuai dengan ilmunya Allah SWT. Doa plus juga sana, plus juga istigharah. Sebagaimana doa yang lain yang senada juga Allahumma ini as'aluka min khoirima shalala kaabduka wa nabiyyuka Muhammad wa nabi kami syari musta'adamin huabduka wa nabiyyuka Muhammad Ya Allah aku meminta dari sebaik-baik apa yang diminta oleh Nabi Muhammad dan aku berlindung dari seburuk-buruk apa yang Nabi Muhammad berlindung darinya sama minta yang paling baik. Karena pada tadi, ikhwan, karena belum tentu yang kamu minta itu kamu butuhkan, belum tentu yang kamu minta itu cocok bagi kamu, belum tentu yang kamu memin yang kamu minta, yang kamu inginkan itu baik bagi kamu. Betapa banyak seorang mencintai sesuatu yang salah. Maka butuhnya seorang hamba pilihan dari Allah, istikharah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini terdapat pelajaran sebaik-baik kebaikan adalah yang diberikan kepada orang yang lemah karena dengan itu kamu gak mengharapkan apa-apa kalau nah, orang lemah mau kamu harapkan apanya ini wanita kamu harapkan apanya maka kalau kamu berbuat baik kepada orang lemah itu termasuk bukti ketulusanmu karena kamu gak mengharap balasan mau orang lemah kok minta suruh balas gimana toh Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran membantu kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jangan hanya membantu kawanmu yang kamu kenal, tok sak pondok tok kamu bantu orang lain engkau kamu bantu. Membantu itu siapapun yang butuh kebaikan, siapapun yang butuh kebajikan darimu bantu. Selama itu bermanfaat, bukan menjerumuskannya kepada keburukan. Membantu orang yang dikenal maupun yang engkau dikenal nabi mu sama nak kenal wanita ini engkau kenal. Cepi dibantu dan juga di dalam ayat ini terdapat pelajaran berbuat baik di mana saja. Al Hasan aynamakan. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Khadir alaih Salatu Wassalam bersama Nabi Musa ketika bersama dengan pemilik kapal, ia ya, berbuat baik kepada pemilik kapal. Ketika bersama dengan Kedua orang tua dari seorang anak itu ya berbuat baik kepada orang tua itu Dengan cara menghilangkan hal-hal yang bisa menjadikannya kukur Maka dimanapun berbuatlah baik Bermanfaatlah dimana saja Jangan menjadi penyakit dimana saja Ada orang itu menjadi penyakit dimana saja Ditaruh di kanan ya Jadi racun ditaruh di kiri ya jadi Hama Ditaruh di belakang ya jadi penyakit ditaruh di depannya jadi virus ini penyakit kemana-mana merusak Di mana mana merusak kita dikawani siapa saja merusak jangan seperti itu jadilah orang yang kemana saja kamu bermanfaat itulah ciri-ciri seorang hamba itu dibarokai wa ja'alani mubarokan aynama kuntu wa awsoni bis sholati wa zakati madum tuhayya Nabi Musa kemana saja beliau bermanfaat Nabi Isa kemana saja beliau bermanfaat Para Ambiya kemana saja mereka bermanfaat Kamu duduk kemana saja kamu tinggal Di mana saja kamu memberi manfaat Dan memberikan cahaya bagi manusia Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran Butuhnya manusia kepada naungan Butuhnya manusia kepada naungan Di dunia ini dan juga di akhirat di dunia ini jelas kamu butuh tempat Kamu menekan mana sedino ya semaput Disuruh di bawah terik matahari sehari, Seharian ya Kamu akan pingsan Kamu butuh sesuatu yang bisa menaungimu Di dunia Berupa rumah, di akhirat Berupa naungan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari yang tidak ada Naungan, kecuali naungannya Sab'atun Yudilluhumullahu fidillih Yawmaladilla illadilluh tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dimana tidak ada naungan kecuali naungannya atau naungan arusnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang ifpah yang tinggi, menjaga diri yang sangat tinggi tidak minta-minta Nabi Musa ini amat butuh lagi butuh-butuhnya makanan, lagi butuh-butuhnya naungan, lagi butuh-butuhnya tempat tinggal. Bersama dengan bersama dengan itu beliau merasa istigna, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh siapapun, butuh hanya kepada Allah. Alaisallahu bikafin abdah. Maka seorang hamba juga harus memiliki ifah. Di mana banyak manusia zaman sekarang jangankan butuh, belum butuh saja sudah minta memintanya sebagai bentuk takas turon sudah punya bangunan masih saja bikin proposal untuk bikin bangunan yang kedua punya bangunan yang kedua bikin lagi proposal untuk bangunan yang ketiga Adam, kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah dari emas dia akan butuh kepada yang ketiga kurang terus, kalau nuruti kurang tidak ada habisnya kalau nuruti minta terus yang tidak ada habisnya maka belajarlah ifah Belajarlah untuk memiliki rasa malu, meminta-minta manusia. Jaga kehormatanmu. Jangan meminta-minta. Al-yadul ulya khairun minal yadus sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalian tangan di atasnya bukan memberi tapi moyo. Oh, Benar tangannya di atas tapi apa? Nyopet. Maka enggak boleh, kawan. Belajarlah ifah Nabi Musa alaihi butuh-butuhnya kepada makanan. Beliau enggak minta beliau pulang sendiri. Beliau balik ke tempat asalnya, balik ke tempat semula. Di mana di situ beliau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu butuh, jangan pergi mengetuk pintu manusia, pergilah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Ya, menempuh sebab minjam duit ke kawannya boleh, tapi sebelum minjam duit ke kawan minta dulu kepada Allah. Itu insya Allah lebih manjur. Sampai kalau butuh duit, kalau butuh apa-apa, mengetuk bulu pintu langit. Ketuk bulu pintunya Allah, setelah itu baru mengambil sebab dengan cara minjam. Dengan cara minta bantuan, jangan meminta duit pada orang lain. Jangan meminta-minta, jangan. Minjam boleh. Minta tolong boleh, tapi jangan minta duit. Inilah ya kawan ifahnya Nabi Musa AS. Berbeda dengan kebanyakan manusia, kebanyakan da'i yang mereka belum butuh tapi sudah minta-minta takut-takut kehabisan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran. Nabi Musa AS adalah hamba pilihannya Allah SWT. Bersama dengan itu Ini adalah keadaan beliau Beliau kelaparan Lah kamu yang tidak seberapa baik Kok minta macam-macam Ini loh Nabi Musa AS, Termasuk Ulul Azmi yang nomor tiga Makhluk yang terbaik Setelah Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Beliau saja merasakan dan me menderita rasa lapar di dunia ini lah kamu yang gak seberapa baik saja kok gak mau lapar maka puasa ini juga sebagai pelajaran ya, untuk merasakan lapar supaya orang-orang kaya mencicipi bagaimana rasanya menjadi orang miskin ketika mereka harus kelaparan ketika perut mereka panas dan perih maka ini Nabi Musa beliau termasuk makhluk yang paling baik ini saja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mencicipi dan merasakan betapa menderitanya merasakan lapar. Lah kamu hamba yang hina, dina, jalang, malang. Kok enggak mau merasakan lapar, takut kelaparan? Begitu antusiasnya kamu terhadap dunia ini sehingga lari mati-matian dari rasa lapar padahal kamu tidak pernah lapar dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran minarnya dunia di sisi Allah SWT seandainya dunia ini berharga pasti Allah akan berikan kepada orang-orang yang Allah cintai tapi ketika dunia ini tidak diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai bahkan diberikan kepada musuh-musuhnya menunjukkan dunia ini tidak ada harganya di mata Allah subhanahu wa ta'ala andai dunia ini berharga pasti orang-orang yang Allah cintai mereka akan paling utama dan paling dulu untuk memilikinya andai dunia ini berharga tentu para manusia dicinta yang pertama itu memilikinya tapi enggak Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam beliau sehari lapar, sehari kenyang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kadang dua bulan berturut-turut di dalam kelaparan, di dalam kesulitan, menunjukkan dunianya dunia ini. Andai dunia ini mulia, pasti yang pertama kali memilikinya adalah orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang terakhir dari ayat ini adalah secara zat atau secara makna majazi, secara metafora agar seorang itu setelah melakukan kebaikan hendaknya kembali ke posisi semula tetap sadar identitas dirinya jangan melangit, jangan terbang setelah kamu berhasil melakukan kebaikan kamu tetaplah hamba yang dulu tetaplah tawaduk tetaplah pada posisimu semula sebagai seorang hamba Jangan karena sudah sukses Jangan karena sudah berhasil Kamu lupa diri Kamu lupa siapa dirimu Kamu lupa identitasmu Kamu lupa tempat tempatmu Maka Setelah melakukan kebaikan Kembalilah ke tempatmu semula Kembalilah ke posisimu yang semula Kembalilah ke identitasmu yang pertama Sebagai seorang hamba Yang tetap butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini ya pelajaran tentang fasa fakohlahuma tuma tawalla iladillih fakohlah robi ini lima angsa ta'ala yamin fayrin fakir ifahnya nabi Musa terhadap makanan, ifahnya beliau juga terhadap wanita. Insya Allah kamu tak akan rugi menjadi laki-laki yang iffah stop. akan ke, akan ketinggalan jodoh, tak akan kamu pasti kebagian jodoh Insya Allah. Tidak akan ketakuanmu, tidak akan pendiammu, rasa malumu, menghalangimu dari kebaikan, tidak akan. Sebagaimana yang akan datang dari ayat setelahnya, setelah itu datang seorang wanita salah satu dari keduanya mendatangi Nabi Musa untuk mengajak ke rumahnya, membalas kebaikannya dan akhirnya dinikahkan oleh ayahnya. Semoga bermanfaat subhanallahi walhamdulillah wassalamu ala ilahe illallah anta astaghfiruka wa dan besok insyaallah libur taklimya